A són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Hi ha cops que no t'esperes el que t'han de dir, com un conill quan li fan llums llargues en una nit en una carretera i es queda embadalit mirant aquella intensitat que ve cap a ell, sense que ni pestanyegi. Sorpreses que a vegades són bones i a vegades dolentes, però que siguin com siguin, són del tot inesperades. Sí. i quan una mala notícia va enfosquint el negre pensament lentament en la solitud d'una habitació blanca amb lletera, res pot presagiar que quan la dona de la bata torni a entrar per la porta et pot donar la notícia que el teu gat, sense necessitat d'haver passat per quiròfan només per un error en la seva primera visita, ha resultat ser una gateta. Avui és dimecres 11 de febrer del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos Radio a radiometropol@catalunyacomunicacio.cat. Deixant davant de banda el trauma personal de la setmana que per cert no farà que li canviem el nom al gal gata, volem dir cal que repassem el que ha passat durant la setmana començant per l'anunci del 28è Festival de Jazz de Terrassa, complirà de música a la ciutat del 5 al 29 de març i acabant per la crisi que viu el Partit Popular a nivell estatal on ja són 37 les persones imputades per un cas de trama de corrupció urbanística i que entre d'altres ja ha costat el cap de l'alcalde de Boadilla del Monte Artur González, que després d'un amago de Mariano Rajoy finalment ha presentat la renúncia al càrrec això sí, quedant-se com a regidor que la poltrona sí està molt bé. Entra tanta màfia en el món de la construcció, però sembla que algú encara té bon cor i les coses les fa amb sentiment i perquè vol, com uns estudiants de la UPC de Terrassa que proposen fer una escola a Burkina Faso que consumeixi el 40% d'energia menys del que és normal. Això és així perquè és un país extremadament pobre i on la falta de diners fa que no es puguin construir equipaments d'aquestes característiques. Jordi Macià, coautor del projecte, detalla com s'obté l'energia. És totalment positiu energèticament, ja que si s'aparteix a partir de plaques, màxim que pot tenir algun problema és arquitectònicament com modifica el perfil de l'edifici i de l'entorn i s'estalvien 6,22 tones de CO2 a l'any. És el que es deixaria metre si tota l'energia d'aquesta escola es consumeix a partir de plaques fotovoltaiques. d'aquest projecte humanitari o de cooperació amb el Tercer Món ara toca parlar d'aquí de casa nostra més a prop i justament toca parlar de Panrico perquè des de dissabte estan en vaga Norma Vidal, molt bona tarda Hola Albert, què tal? Una vaga molt bé, una vaga que per cert ens afecta més o menys a tots o més un carrer és aquella gent que està acostumada a consumir certs productes de reposteria que bueno, tots ens balla pel cap no direm marques, per exemple doncs sí, perquè des d'aquest dilluns eh, totes aquelles persones que estiguin acostumades a esmorzar els tradicionals dònuts o bé els bollicaus, aquests que comprem pels nens petits, doncs no... Sóc que hem dit que no dirien marques ni res, però bueno... Ai, Albert, en fi... Ho diem perquè, és que, si no ho diem, no té gràcia. perquè no, no s'ha de dir les coses amb noms i cognoms. La problemàtica la té aquella senyora o aquell senyor que baixa a esmorzar a la cafeteria i resulta que arriba i no hi ha donuts frescos. I què fa? Que esmorza, ara? Ahí va, los dònuts! Ahí va, ahí va! Ah, en fi, això és el que ha passat aquesta setmana perquè els treballadors de la fàbrica de Santa Perpetua de Moguda, de Penrico, precisament, estan en vaga, estan en protesta per una sèrie de, de controvèrsies amb l'empresa una sèrie d'aspectes que doncs, no es posen d'acord els uns amb els altres i que han, fet, han portat aquests treballadors a bloquejar la, el repartiment de productes d'aquestes característiques a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això ha comportat que hagin bloquejat tres punts de distribució, que concretament són de Barcelona, de Cornellà i també de Barbara del Vallès d'aquí al costat i a part també de la sortida dels camions de la pròpia empresa, de Santa Perpètua. Doncs sí, els treballadors autònoms que realitzen la distribució de productes de Panrico en en aquesta zona que dèiem, a l'àrea metropolitana. No han pogut sortir a treballar des del principi d'aquesta setmana, perquè uns 300 treballadors, aproximadament, de la planta de Santa Carpètua van fer guàrdia tota la nit de, de diumenge a dilluns, de dilluns a dimarts, i fins avui, no és l'últim que sabem, davant els centres de distribució, i van bloquejar la sortida de furgonetes per tal d'exigir a la direcció que no els detalli el sou, un aspecte que la direcció doncs, no acaba de veure del tot clar i és que els treballadors diuen que se'ls rebaixa el sou, però l'empresa diu que no, i aquesta sembla ser que no és l'única cosa amb la qual no es posen d'acord ni amb les declaracions. Doncs sí, Albert, perquè a més els treballadors afirmen que l'empresa s'han portat una línia de producció, concretament la que s'encarrega de fer el Boieca o que és un producte que ha sortit fa poc al mercat, que doncs, diuen que se l'han emportat cap a Madrid i que això doncs fa que la planta de Santa Perpètua perdi potencial. Tot això més el que consideren els treballadors entre altres coses que s'ha de arreglar i per aquest motiu aquesta setmana com us dèiem han actuat d'aquesta manera bloquejant la distribució de productes Pedro Izquierdo és representant de comissions obreres de Panrico i explica exactament en què consisteix aquesta protesta que estan duent a terme En los tres centros más importantes que hemos estado que son los de Cornellà Barberà y en la calle Vienefar de Barcelona al final a pesar de que la empresa ha intentado convencerles para que salguen a trabajar ...pues con nuestra presencia allí han decidido no salir... ...por lo tanto no ha salido ningún repartidor i això significa pues, que en Barcelona i tot l'àrea metropolitana pues, no tindrem hoy los dos frescos. Per certament cal destacar que l'empresa nega rotundament que s'hagi traslladat la producció de cap producte cap a Madrid i diuen que realment el que ha passat és que hi ha puntes de producció depenent de la demanda que es van fent més o menys. També el que sembla ser és que recriminen que estiguin duent a terme aquest tipus d'actuació que consideren que és inapropiada i que no és gaire sensata tenir en compte els temps que corren. Doncs sí, perquè des de la direcció de la planta més a més han dit que és una conducta una mica irresponsable per part dels treballadors. Estic segura que els treballadors no pensaran ben bé així, ni tampoc els autònoms, perquè tot i que no són assalariats com els que estan secundant aquestes protestes, els autònoms es troben enmig perquè no tenen per què seguir aquesta protesta, de fet no poden seguir-la, perquè és il·legal que els autònoms facin aquesta mena de vagues solidàries, però per altra banda es veuen obligats a no repartir perquè els piquets els ho impedeixen. Per tant, tot plegat una mica complicat, Albert. Sí, que com sigui, els bars i els supermercats seguiran sense tenir dònuts demà al matí, així que, en fi, ens haurem de tornar a passar a Le Petit Croissant. Eh, Norma? Donc, sí, jo preferixo Le Petit Croissant, com sí. dius tu, però vaja, hi ha gent que no, que també troba molt bons els dònuts, que a vegades també van bé. O Le Petit Entrepà. Norma Vidal, que vagi bé bé. L'entrepà de pernil i pam amb tomàquet, de tota la vida. I avall, que fa baixada. Que vagi bé. Fins demà, que res que ve. Vinga, adéu. No, no. CatalunyaComunicació.cat t'ofereix aquest espai. Un 76% dels nord-americans aproven la gestió d'Obama en aquestes primeres tres setmanes de govern. Romar Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Doncs sí, aquests són els resultats de l'última enquesta que s'ha fet als Estats Units sobre valoració d'aquestes tres primeres setmanes de govern, com dèiem. Uh -huh. uh, un altre dels temes, um, bueno, el tema més polèmic, el tema més... Um, n'és tractat durant aquestes primeres tres setmanes que és el pla de reflutament de l'economia, el paquet de mesures per reflutar l'economia, uh -huh. no ha rebut tant suport com, com la figura d'Obama perquè només són 54% dels de nord-americans que estan a favor d'aquest pla econòmic, que recordem eh, contempla una injecció de, de 800 bilions dòlars, recordem que als Estats Units, bueno, no sé si als Estats Units, però fora d'aquí, no, no sé si hi ha més llocs, però als Estats Units segur, uh, un bilió no són un milió de milions, com aquí diem nosaltres, sinó que és mil milions. A uh -huh. mil milions és un bilió. Uh -huh. Una cosa que primer em va tocar molt, perquè clar, tothom els diaris de ràdios i televisions, tothom parlava de, de bilions i jo deia, hosti, quines més astronòmiques que s'estan movent per aquí. Diguéssim que el concepte és diferent, és sí. Así. i doncs bé, doncs són 800 bilions, la majoria d'ells dedicats a, a retallar impostos, a que la gent, sobretot les classes mitjanes i baixes, no hagin de pagar-te'ns impostos, uh -huh. i doncs una mica per incentivar el consum i, incentivar, i així incentivar l'economia. Uh -huh. Exactament, la gent veu amb bons ulls aquestes propostes d'Obama o realment es pensen que potser és una mica de fum o potser es té aquesta fe cega amb Obama que sembla que tothom té arreu del món ara? Doncs el missatge d'Obama sembla que ha calat molt, com deies, aquest 76% d'americans sí. que hi estan a favor però el que és el pla... Um, segurament perquè és el tema més de debatut a les mitjans doncs la gent, i és un tema que actualment preocupa molt perquè doncs la gent quan li toca la butxaca és quan realment s'interessa per les coses. Doncs, no sé si que estan ben, molt ben informats o, o molt ben contaminats però un 54% només estan a favor i un 45% en contra. Mm. Recordem que aquest pla el va provar la Cambra dels Representants. Sí. Uh, recordem que el govern americà és, és molt complex hi ha la Cambra dels Representants i el Senat, bé una mica com aquí, però perquè una cosa prosperi ho han d'acceptar de, les descanxes. La Cambra del Senat, uh, perdó, la Cambra dels Representants uh, ho va provar amb els vots de tots els eh, demòcrates menys, eh, sembla que una desena que han votar en contra i cap vot a favor dels republicans, tot i així la moció va poder prosperar. Però pel que fa al Senat, perquè aquesta moció de prosperi necessitaria no només el suport de tots els demòcrates, sí. inclosos els més conservadors, sinó també d'un conjunt de republicans. I per això eh, Obama ha tingut que fer eh, algunes modificacions en eh, aquest pla. Uh -huh. Entre altres coses, per concretar una miqueta, perquè tothom està parlant d'aquest pla i, i no sabem bé, bé. doncs és, uh, a part del que deia de retallar taxes, o sigui que, que no hagin de pagar impostos o que tinguin una rebaixa en els impostos, um, hi han 35 bilions que estan destinats a, a crèdits per comprar cases, a crèdits que, que no s'haurien de retornar. Són uh, 15.000 dòlars per, per cada casa que, que es vulgui comprar doncs, té aquest benefici de 15.000 dòlars. Primerament, Obama mm, només volia destinar-hi 7.500 dòlars a uh, sí? cada nord-americà i només els que el compréssin per primera vegada. Però els republicans, el suport dels republicans ha de fet que, o sigui, per obtenir el suport dels republicans ha tingut que pujar al 15.000 i que no només la, la primera sinó totes les compres de cases. Uh -huh. uh, per no, exemple hi ha 11 milions també que estan destinats a... a que tu puguis comprar un cotxe sense impostos ni interessos. En una qüestió, que el sector automovilístic és un dels que està més perjudicats partid i doncs això aquesta moreria ha a la compra de cotxes. O sí, sigui, de alguna manera està tocant lo que són els quatre eixos principals de l'economia americana, Exacte. no? És a uh, uh -huh. el la diceta de l'arrel i i les bancs. Sí i sí, això molt bé. perfecte Romà doncs seguirem amb molta atenció el procés en què es troba Obama aquests primers 100 dies de gràcia que li estan donant i a partir d'aquí serem nosaltres qui valorarem si sigui en la caixa <ríe> molt bé <ríe> molt bé Romà, doncs escolta, ens veiem dimecres que ve Vinga, fins la i ara tot seguit, Sergi Calle amb el repàs del cinema i aquesta carrera cap als Òscar, que vagi bé Romà que bé I seguim amb aquest compte enrere per arribar fins a la gala dels Òscars, que queda ja una setmana i es escaig per arribar-hi, amb en Sergi Calle. Molt bona tarda, Sergi. Hola, molt bona tarda. I precisament el que estem sentint de fons és una de les cançons nominades als Òscars. Sí, eh, com van anunciar, la setmana passada van tenir una de Dog Millionaire, uh -huh. aquesta setmana tenim una de Wally. Sí e i la setmana que ve tenim una altra d'Island Dog Millionaire. Precisament aquesta que estem sentint és la que tanca la pel·lícula. La mm -hmm. cançó que tanca Wally e uh -huh. que bueno, és, és com una mica l'epíleg de tota la història, i de fet és l'única cançó cantada, perquè tot l'altre és, és banda sonora. Exacte, és banda sonora exacte que, que, bueno, una de les bandes sonores, una de les cançons més més repetides és una de Hello Dolly hey. que he posa la @diumenja, és o algo així en anglès. Ja. Na, na, na, na, na, na, és això. I que és una cançó que segurament, avui que acabarem amb aquesta cançó i ja tu avanço, acabarem el programa amb aquesta cançó. M'encantes. I molt sí. probablement la setmana que ve ja serà la teva cançó de capçalera a partir, o sigui, després dels Oscars ja serà aquesta la teva. a, mi o sigui, a partir de Dolly no -E, vaig buscar un dia al YouTube, uh -huh. aquella escena i dic, Discom'encanta. Què sinist. Sí, sí. Està bé, està bé. Pots dir que l'audòlit te cansa molt bones, eh? mm. No, bueno. no, sí, ja hi vam fora d'entenem, comentava Sergi que li ha agradat molt també la pel·lícula i que em sembla que te l'havies baixat, no també? OK, quinà? La película Hello Dolly. Sí, però això no s'ha dit. No s'ha dit, s'ha comprat. Sí, però sí, efectivament. Ah, sí, sí. L'he adquirit. No, no, no, no, no, no, no. Jo vaig dir igualit o i em va agradar molt. Per fi, fa un any que et vaig dir que era. Sí, em va agradar moltíssim i el que tu deies, hauria de ser millor pel·lícula de l'any i no només d'animació. És molt millor que El curioso caso de Benjamin Button, No encara l'he vista, així que no revelis secrets. No, per exemple, ja et dic que és millor Com per exemple, al final, el nen quan mor neix txin, txin, txin. O sigui, no diguem desavenir. que pareix marxa enrere però. Exacte <laughs> No seria això En Bé, fi, Sergi Bueno, aquesta setmana, ràpidament, ràpidament. No, Com no tinc gaire temps titulars ràpid El primer, és que Penélope Cruz Que arriba un premi més cap als Oscar uh -huh. Ha aconseguit un premi com a millor actiu secundària Els premis BAFTA BAFTA i ja <laughs> Que són els premis de, de l'Academy del Cinema Britànic. Ah, britànic. Segon titular. Bueno, són dos titulars, eh? Xan -xan. Són dos per uns. Un és que es va fer una premiere de la pel·lícula de Walt Disney Un Chihuahua en Beverly Hills. Atenció. És dir, la pel·lícula aquesta que va trencar totes, la, bueno, totes les taquies dels Estats Units uh -huh. es va estrenar aquí. Van fer una premiere on la gent famosa portava els seus gossos Chihuahua. Ai, de meu. Kira Miró, per exemple, n'era una, eh? Uh. I un altre titular relacionat amb això, que és... Això era abans sí. de l'estrena, després sí. de l'estrena. Més de 300.000 persones van de veure aquest cap de setmana Un Chihuahua en Beverly Hills. Per què? No ho sé. És tan bona? Algú deu tenir aquesta pel·lícula, perquè va ser líder de d'audiència, no funciona així. Bueno, d'espectadors als Estats Units, arriba aquí, és a... Jo tinc una amiga, la Natàlia, per si ens està escoltant, que ja m'ho va dir que ella la volia a veure. Visca, doncs que hi vagi, perquè jo no hi aniré. Mira, ja, que ens expliqui. Quan guanyi l'Òscar és no, el millor... gos, gos digital. <ríe> no, de fet, són gossos reals, però amb, amb modificacions digitals. És mm. com vape, per entendre'ns. Ai, que bé. Bueno, baby era una mica animatronic, pero bueno, es igual. Y porto un otro titular que no tiene a ver, que es que han detingut a un de los cantantes de Loco Mía para, para traficar con drogas. Está bien, me encanta la tuya sección de Cinema 7. He entrado en la página web y ve um, a ponerle a este hombre, que se llama Xevi Fo, o no, Xevi Fo. actualmente, creativo barra empresario. ¿Hoy de al revés? ¿Hoy de se, ser empresario creativo? Empresario Y <laughs> no sé, bueno, simplemente... Está bien. Está i ja està, aquí, aquí cap la teva secció ah, no sé si vols, segueixo, però com sempre em dius que no tenim temps no, no, m'ha encantat, m'ha encantat gràcies bueno, doncs res, escolta, la setmana que ve bueno, aquest cap de setmana, ah, que arriba, arriba tot... entre aquesta setmana i la que ve sí. arriba tota la toncada de pel·lícules d'Òscar bueno, doncs ens haurem de donar pressa, perquè recordem-ho la gala és el dia 22, el dia si no el 22, exacte sí. llavors, haurem d'anar una mica de pressa a repassar aquestes pel·lícules que s'estrenaran em sembla que aquest divendres s'estrenes l'Am Dog Millionaire sí o sigui, faltarà veure com... Com acaba d'acceptar la de taquilla espanyola, però sembla ser que la premiere que va fer Filmax a Barcelona i a Madrid, em sembla que va ser, va estar molt ben rebuda, així que falta veure... També la crítica l'està deixant molt bé, i sense anar més lluny, els primers d'Afta també sí, va sí, ser una però... de les premiades, per tant... És una pel·lícula britànica, per tant... De... Sí, bueno, bé, tot queda a casa. Tira mica. Sí. I, de fet, l'única que quedarà fora, sí. de, per temps, diguéssim, és de, de Wessler, aquesta mm. del Mickey Rourke, sí. que segurament portal a l'escola el millor octobre. No ah. sí, ha les altres es poden veure amb una mica de, de pressa, una mica de dàncies. Molt bé. Valeu. Tot mové, Sergi. Vull ir parlant. Bé, anirem anirem la setmana que ve farem un resum exhaustiu de tot el, el, el que s'ha de saber. La recta final cap als Oscars. Un sprint. Molt bé. A pel que doncs. la setmana que ve. Allí ve, Sergi. Us els... llevom sí. Vanos. No, a què? Molts abanicos, no, <laughs> Vinga, deu. Deu. CursosDeNàutica.cat patrocina aquest espai. I un cop repassat el cinema és moment de repassar el temps que ens ha de fer aquests dies. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Perquè aquests dies, cal dir-ho, hem tingut bastant vent, hem tingut bastanta fresca i sembla ser que el fred ha de venir encara més intens. Doncs sí, sí, ara hem tingut situació continuada, després de tots aquests bandelades i tot, amb situació del nord-oest, amb vents que venien de procedència atlàntica, i ara canviem un altre cop d'escenari i tornem, no voldríem alarmar, no, perquè no, no, mm, no seria cas. Però tornem a situació tipus Reis, és a dir, vents de component nord-est, procedents de Centro Europa freds, és a dir, canviem, el fred continuarà, però canviem de direcció del vent. Significa que podem tenir nevades un altre, no, un altre cop aquí al Vallès? Això és fila molt prima, molt llarg termini, però no pinta malament, eh? Yeah. A llarg termini. Val, val. Per termini no en un ni molt menys nevades aquí al Vallès eh? uh -huh. és més, anunciem sol o sigui que, si vols, uh, bueno, últimament voldríem comentar lo de el vent que va haver a Santiago Compostela mateix, veiem per la televisió ahir abans ahir els avions que costaven d'aterrar, sí, i sí que feia por, el Francesc Mauri el tauròleg de la, de la casa de la TV3 uh -huh. deia mateix que felicitava els, els que anaven allà dins, el passatge que anava allà dins no, realment, és que l'escena de com l'avió acaba aterrant de costat Aviam, jo no crec que sigui una imatge que vulguis recordar durant molt de temps, eh? però oh, per en fi. Bueno, i Messi s'ha d'anar amb avió. Sí, sí. El que no entenc com no els van tancar. Això és l'estrany. Això és que és estrany, perquè amb una avantatada d'aquestes característiques, diguéssim que el tema de protecció civil i de seguretat ciutadana i pública sí. hauria de posar-se un dispositiu especial, no sé, vaja. Això. No sé com deu un tema d'aeroports i menys a Galícia, que deuen estar més acostumats a les inclemències meteorològiques. sí. Però, fi, el que sí que va ser és una imatge espectacular. I sí, això passa a Madrid o a Barcelona i ja estarien tirant-se els trastos pel cap. Seguríssim. <ríe> bueno, i bé, podríem dir que és una ciclogènesis, que és la pertorbació pel xoc de dues masses fredes i calentes, que va haver també aquí la situació de tot just fa una setmana i mitja, dues. O sigui, el vent que vam tenir aquí aquest cop li ha tocat sobretot a Galícia, però sobretot al nord-oest est nord perdó, de França i les Illes Britàniques que que tela el que han rebut eh, de, de vent i precipitacions. Però vaja, tot això sembla que ja comença a tirar-se enrere i ara tornem a parlar de fred. És a dir, a partir de demà, què passarà? Doncs demà encara tindrem eh, que, bueno, una mica de núvols perquè estarem entre un anticicló i una depressió, una depressió centre i l'anticicló que es va allargant cap a les Illes Britàniques. Uh -huh. Tindrem l'aire fred aquest europeu que s'està consolidant i és molt fred. Són unes masses d'aire molt fredes i bé, podríem dir que tota, aquella, tota la zona de centro Europa es congelaria, per dir-ho d'alguna manera, perquè Déu-n'hi-do el que s'espera allà, eh? Uh -huh. Bé, llavors començarem amb aquest vent, que començarà a girar nord-est, oest nord perdó, a causa del vent de l'anticicló, la, ho portarà a la direcció del Centro-Europeu, sí. i encara doncs, el, el temps es mantindria una... O sigui, les, les capes altes començarien a entrar a aire fred, però les capes baixos encara no tindrem gaires diferències. Què passarà el divendres, doncs? ara una mica més de fred cada dia que passi més fred eh? yeah. l'únic que no hi haurà precipitacions tindríem encara intervents de núvols perquè es quedarien enganxats del virineu, els núvols, però en general començaria a fer bastant de sol el vent diria a la baixa però continuaria bufant de nord-nord-est cap de setmana doncs sembla que el dissabte podríem tenir un dia radiant que ho diem perquè comença a fer els plans de cap de setmana tindríem uh -huh. un dia radiant l'únic que sobretot això començaria a fer bastant de fred caram noi però, per contra el vent baixaria d'intensitat, o sigui, una cosa no treu l'altra, eh? Tot no es pot tenir, diuen, no? Tot no es pot tenir, sí. I de cada diumenge què passarà? Doncs sembla que es començaria a nuvolar una mica, amb molt més fred, o sigui, no molt més fred, no, no volem alarmar aquí de fred, però que sí que cada dia que passi farà més fred, sobretot al cap de setmana, uh -huh. i doncs podríem tenir les primeres precipitacions a la cara nord del Pirineu. Uh -huh. No sembla que s'hagin d'estendre a la resta del país, sí que podria allargar-se a la cara sud, el Pirineu, a el... la nevada... Però de moment aquí res. Seria intermitents, i aquí res, eh? Uh -huh. Algú n'interrarà en la núvol. Va, va. Què passarà a partir de partida, llavors? Aviam. Queda molt lluny, però bé, la situació aquesta d'anticicló a les Illes Britàniques, que està una mica més al sud, però bueno, està allà per la zona, i tot el fred centro-europeu, sembla que es podria a la llarga es podria allargar més aquest anticicló i enviar-nos tot l'aire fred a casa nostra. Uh -huh. a, a dia d'avui tenim mapes doncs, que ens donen molt de fred, sobretot pel dia 19 molt de fred i pujant precipitacions, que no cal dir-ho, podríem assegurar gairebé cota zero en aquell dia. Uh -huh. Bueno, uh -huh. aquí, perquè nosaltres ens rellisquem... Ens hem mullat, ens hem mullat. No ho hauríem de dir, bueno. però diem el que tenim... Porta temps i entro els mapes, però vaja, queda molt i no sabem ni si tindrem aire sec, aire humit i ja unirem anirem perfilant la setmana que ve. Ja anirem esperant a veure com acaba de perfilar-se el tema. Molt bé. Exacte. Doncs Xavi, assegura, ens veiem dimecres que ve. Vinga, fins dimecres, Albert. Ah, al que vagi bé. Adeu. Adéu. Adéu. fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Roma Rofes i Albert Segura. I avui que el fred comença a apretar de nou, us proposem que no us trenqueu massa el cap en què fer per sopar i que agafeu una pizza del congelador, la poseu al forn i en 10 minutets la traieu. Us estireu al sofà amb una bona manta amb la vostra parella i veieu alguna pel·lícula que sobretot no us faci pensar massa, però això sí que us permeti anar-vos a dormir amb un somriure de felicitat d'orella a orella. I la nostra proposta és wall que per cert comença amb aquest tema original de la pel·lícula Hello, Dolly... ...i que es titula Put on your Sunday Clothes... ...que tingueu una molt bona nit. Out there, there's a world outside of Yonkers... Well out there beyond this Hicktown, Barnaby... ...there's a slick town Barnaby... ...out there, full of shine and full of sparkle... Close your eyes and sit Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes. There's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigars. We're going to find adventure in the evening. In a perfume night where the lights are bright as the stars Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town In one of those new horse-drawn open cars We'll see the shows, shows at Delmonico's And we'll, we'll close the town in a whirl And we won't come home until we kiss our girl Put on your Sunday clothes when you feel down and out down the street and have your picture, too. Dressed like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile. that makes you feel brand new down to your top. Your feathers, your patterned leathers, your beads and muckles and balls Oh, there's no blue Monday in your Sunday No Monday in your Sunday, no Monday in your Sunday clothes But on your Sunday clothes, when you feel down and out Straight down the street and have your picture talk just like, like a you dream, dream, your spirit seem, seem to turn, turn about out. That Sunday shine is a certain sign, sign that, that you feel, feel as fine as you, you look Eat the world is all as smile That makes you feel brand new down to your toes Get out, Get out your, your feathers, feathers, your patent leather Your show, beads, beads and, and buckles and balls, and balls For there's no new mind man wants a little ninny. Ambrose to a turn, let me see. Mr. Hackle, Mr. Tucker, don't forget Irene and Minnie. Just forget you ever heard a word from me. All aboard, all aboard, all aboard. All aboard. All aboard. All aboard. To a smoky spot Radio Metropol arroba Catalunya